і собі, і для колекції «Вінтаж», над якою зараз працювала, і для своїх клієнток. Галя набрала 9 кілограмів англійських та німецьких книжок. У одній із крамниць, де товар продавали на вагу по 12 гривень за кілограм. Купила Брема Стокера, Голдінга, кілька жіночих романів і дитячих книжок, заплативши за всю цю розкіш 108 гривень. Зробила кілька нотаток у своєму записнику для майбутнього репортажу. Магді, поки вона відцижувалася в машині, як поціновувачці дерева купили чудернацьке різьблене яблуко. Ігорю сподобається, прокоментувала Магда, побачивши його. Воно, мабуть, з яблуні зроблене. Керамічних ангеликів зроблю композицію на вікно, пообіцяла вона, і тканики лимок невідомого походження. А Луїзі припала до душі смішна негарна лялька із тканевою етикеткою «Гант Маде». «Яке чудо!» – задоволено повторювала Луїза, промацуючи ручки-ніжки, наповнені крупою. Яблуко Ірина подарувала Магді зі словами «Нагорода за терплячість». Воно було розміром з натуральної, але неправильної форми. Схоже на золотий ранет – Шершаве, помережане малюнком старого дерева. На верхівці була колись якась деталь швидше за все, гілочка або листочок. Зараз з маківки яблука стирчав тупий уламок зі згладженими краями. Коштувало яблуко 21 гривню. Магда не впускала його з рук, дивувалася, ніби й проста річ, і водночас не проста, спеціально зістарений новоділ ніби хтось пройшовся щіткою з металевим ворсом по дереву, оголив та вивів на поверхню твердіші прошарки. А може це стара річ, що відносно добре збереглася? Луїза не могла натішитися своєю спідничкою, яку вже встигла назвати «Біла пані». Пообіцяла, що одягне її на програму про привиди Підгорецького, Олеського та Золочівського замків. До спіднички підійде улюблена блузка з високим комером в готичному стилі і чобітки на шпильках. Тему про привиди сьогодні придумала, поцікавилася Галя. Вона брала участь у розмові, водночас гортаючи щойно куплений журнал. При найменшій нагоді купувала журнали, порівнювала зі своїм. Часом такими вузькопрофільними цікавилася, що важко було зрозуміти логіку вибору. «Спідничку побачила, і клац!» – піднесено відгукнулася Луїза. Ніби щось овимкнулося. Згадала, що давно хотіла зробити передачу про таємниці наших замків. Тепер зроблю. Уявляєте, як іноді теми народжуються? «Когда б ви знали, із якого сорора тут святині в'яде з теда?» «Ото дурня!» – вибач, Луїзо, це не до тебе. «Ви лише послухайте!» Галя тицьнула пальцем у розгорнуту сторінку. Йдеться про шопінг з точки зору різних вікових категорій. На що звертає увагу жінка у крамницях? Що купує? 16-річна, та якій 20, 25 за 30, трохи за 40, добре за 40. Далі лише одна категорія – жінка без віку. І що там про нас? Власне, нас має цікавити зараз постільна білизна на посах для дорослих доньок, памперси для онуків, продукти харчування і напої корисні для всієї родини, миючі засоби для чищення раковин та унітазів, лікарські препарати, в тому числі від закрепів, і нарешті косметика, яка приховала б всі ці турботи. Як вам список? Це що, гумористична стаття? Цілком серйозна, хоча і з претензією на почуття гумору. Бідний автор, а може ще занадто молодий? До речі, хочу купити шовкову постіль собі і сонці. Наразі не на посах. Ніколи на шовкових простирадлах не спала. Ірина долила собі зеленого чаю із фаянсового заверничка. А кажуть, якщо на подушці у шовковій навулиці спати... Зранку слідів на обличчі не буде. Ну, таких, знаєте, тимчасових зморшок,